Divina Vindecare de Ellen White Această lume mare este bolnavă și oriunde locuiesc copiii oamenilor păcatul și suferința abundă. În ciuda progresului științei medicale și chirurgicale, în ciuda armatei celei mari de infirmiere calificate, care asemenea unei oștiri albe în armate, se aruncă în lupta împotriva bolii și a morții, în toate țările civilizate, suferința și boala cresc cu repeziciune. Marele flagel, în limba engleză figurat alb, are și sensul de străveziu, deci invizibil. Marele flagel alb sau marele flagel nevăzut, fiind înțeles aici ca boală, într-o manieră mai puțin obișnuită, alb îi ucide milioanele. Iar zeci de tulburări minore sunt bine cunoscute ca fiind pușcași, geniștii și puitorii săi de mine. Toate bolile și durerile, toată suferința și întristarea sunt rezultatele încălcării legii. Ne-am amestecat în bunul mers al minunatei mașinării umane, iar delicatul său mecanism a fost făcut să funcționeze împotriva legii vieții, și rezistenței sale. Urmările au fost boala și moartea. Care este remediul? Mai înainte de toată cunoștința. De ce suntem pe pământ? Cu ce scop ne-a pus aici Tatăl nostru Ceresc? Care sunt legile ființei noastre, atât cele spirituale cât și cele fizice? Sunt ele binefăcătoare în ceea ce urmăresc sau au fost concepute spre nefericirea copiilor săi? Odată ce am călcat legea, cum ne putem reveni în urma încălcării și efectelor acestei încălcări? În această carte modestă, iubite cititor, autoarea, o femeie cu o mare experiență în problemele practice ale vieții, a adus la îndemâna fiecărui tată fiecărei mame conștiente, fiecărui bărbat și fiecărei femei, cunoscător sau profan, o cantitate vastă de informații referitoare la viață și la legile ei, la sănătate și cerințele acesteia, la boală și remediile ei. Cartea este scrisă într-un limbaj clar, simplu, minunat fiind instructivă pentru cel care învață, dătătoare de speranță pentru cel deznădăjduit, înviorătoare pentru cel bolnav și odihnitoare pentru cel obosit. Ea prezintă o cale mai bună, care, deși se află în umbra unei lungi bolnave, este luminată de stropii de soare a iubirii lui Dumnezeu și de de vindecării veșnice. Ne descoperă o viață mai simplă, mai plăcută, mai plină de bucurie și voioșie, cu mai mult timp pentru acea slujire utilă, care aduce mai multă binecuvântare dând decât primind. Este o carte cu adresă, dată de autoare, pentru binecuvântata slujirea omenirii bolnave și suferinde, o carte care nu aduce niciun profit editorilor. În afară de acela al bucuriei Domnului și al sufletelor binecuvântate și mângâiate în Dumnezeu. În acest scop este dată lumii ca ajutor pentru semenii noștri, conlucrători în marele câmp misionar mondial, oriunde se află oameni în suferință și ca mângâiere și binecuvântare pentru cei dezolați. Ca atare... Am putea nădăjdui altceva decât ca ea să aibă succes? Sfârșitul prefaței Semnat editorii